Trei lucruri pe care trebuie să le știi despre ziua de azi. Pe 21 noiembrie 2002, România a fost invitată oficial să adere la Alianța Nord-Atlantică-NATO. Acesta era Lordul Robertson, atunci secretarul general al NATO, făcând anunțul de invitare în cadrul summitului NATO de la Praga. Pentru România era încununarea unui efort diplomatic care durase mai mult de un deceniu. Președintele Ion Iliescu ceruse alianței să admită România încă din 1993. Admiterea propriu zisă s-a făcut doi ani mai târziu, în 2004. În acest interval, țara noastră și-a adaptat legislația și într-o anume măsură și forțele armate la standardele Alianței. În 1998, de pildă, România a permis Alianței să utilizeze spațiul nostru aerian în timpul operațiunilor ofensive din fostul Iugoslavie. După atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001, Parlamentul României a aprobat participarea țării ca aliat de facto al NATO la lupta împotriva terorismului cu toate mijloacele, inclusiv cu cele militare iar pe 23 noiembrie 2002, la două zile de la decizia istorică de la Praga, președintele Statelor Unite George W. Bush a vizitat România. În piața revoluției din București, Bush a promis că NATO va fi umăr la umăr, shoulder to shoulder cu România în cazul în care țara noastră va fi amenințată sau atacată. Traducătorul emoționat a comis o perlă istorică. We welcome Romania into NATO. Should any nation threaten Romania? The United States of America and NATO will be by your side. Dacă cineva vreodată va amenința România, NATO și Statele Unite vor fi șold la șold cu dumneavoastră. Șold la șold, prieteni, <laughs> am rămas de atunci și continuăm să mergem înainte. Da. La 21 noiembrie 1980, aproximativ 83 de milioane de americani se uitau pe CBS, curioși să afle cine l-a împușcat pe JR. Mam, nu simți un fior? <laughs> ba da. De telecomanda. Misterul și sintagma, cine l-a împușcat pe GR, au devenit un fenomen de anvergură globală. Cu cote la casele de pariuri, lume frământată. Țin minte că și la noi a fost isterie după 89, când a fost reluată difuzarea serialului, pe care TVR l-a început în 79, însă l-a oprit la ordinul regimului la un moment dat. Mă amintesc când era genericul de la Dallas... Mă, fugeau copii în casă, se goleau străzile Zicei că e alarmă de bombardament Noi stăteam pe gardul blocului și aveam o vecină La parter, știam că trebuie să înceapă de da, la sucă, nu mai știu, era la ora fixă, la șapte, la opt Nu mai țin minte Așa. Dar noi stăteam până în ultim moment afară și când auzeam genericul ăsta E drău. Ugeau copiii ca pătârnichile, eram toți în casa. Bă, și mă gândesc Dacă ar fi avut cineva acces la vremea aia La informație, deci acțiunea se petrece în 1980 Da, episodul cu cine l-am pușcat pe GR Da Pentru noi în România se petrece în 90 și ceva Când lumea la fel de frământată domne, cine l-a fi pușcat pe GR Stai seama dacă aveai rude în America Informație cumva, să faci pariuri să... Asta mă ați aminte de un prieten de-al meu odată Care într-un bar se uita la un meci din NBA Așa și se uita fermecat Și mamă, ce tare și un alt băiat Zice, face pariu că bate Ai la că era unii conduși ca lumea, știi? Meciul fusese noaptea Dar asta era așa de pătruns de mici Că nu și-a dat seama, știi? Și credea că e live Așa și cu dallas la su, da În cele de în urmă, GR a fost împușcat de amanta lui Christine, o Oarecare care era... Supărată că nu da. Era ce se întâmplase pe acolo Da, asta a fost, a fost de-abia în episodul al patrulea dezvăluit. Dar te-a marcat uh... Dar <laughs> Dalasul, da. da, pe mine, da Mai zine Mai ai și alte seriale de-astea Mi-a plăcut nu. mult Noi râdem că, tu mai zici ceva, Zaf? Da Zaf era, hai, repede, că n-avem timp, trebuie să închidem Da, da. Uite piesa asta aș vrea să o Mai are poveste din bar, stai că mai are o poveste din bar Mai poveste? Nimic în 21 noiembrie 1983 a avut loc la Los Angeles premiera filmului lui Michael Jackson, Thriller. Filmul de 14 minute avea la bază melodia cu același nume, lansată de Michael două săptămâni mai devreme. Pentru acest film, Epic, casa de discuri care a lansat albumul Thriller a refuzat să financeze proiectul pentru că nimeni nu credea că piesa va fi un succes, iar ideile lui Michael erau prea fanteziste și prea costisitoare, așa că banii au venit din alte surse. Estimările pentru producție se ridicau la 900.000 de, de dolari, ceea ce era enorm pentru anii 80, e mult și acum. Unul dintre apropiații lui Michael a sugerat să facă și un making-of și să vândă producția unor televiziuni. Inițial, nici o rețea n-a părut interesată pentru că thriller nu mai era un produs nou. MTV, care a difuzat cu succes piesele Beard și Billie Jean, precedentele single a fost interesat de noul proiect, dar a refuzat să financeze filmul pentru că nu voiau să creeze un precedent. Până la urmă, Showtime, o rețea americană de televiziune, a investit 300.000 de dolari. MTV a pus 250.000, declarând că finanțează totuși un film, nu un videoclip, și a avut și exclusivitate, iar restul de bani au venit chiar de la Michael Jackson. Lansarea filmului Thriller a dublat vânzările albumului lansat în 1982 și a făcut din Thriller cel mai vândut album din toate timpurile. Filmul s-a vândut în format VHS, mai țineți minte casetele, Ei, în peste un milion de exemplare, acesta fiind de asemenea cea, aceasta fiind cea mai vândută casetă video din toate timpurile. Eu am ascultat prima dată Thriller la Radio Europa Liberă, să știți. Noi la Europa FM Liberi vă dăm întâlnire mâine dimineață, puțin înainte de șapte. Nu mai bine! Toate bune, pa, pa!